Capitolul 2 versetul 26. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Tot ce e mort, nu-i din Dumnezeu. Sunt două feluri de credință, credința vie care este un har al lui Dumnezeu și credința moartă, care este o lucrare drăcească. Credința vie care este credința Evangheliei aduce în om nașterea din nou. Deci îl învie din moartea păcatului, îl izbăvește de sub puterea lui și lucrează în el zi de zi chipul lui Dumnezeu. Credința moartă însă lasă pe om să rămână cum a fost, mort în păcat și departe de Dumnezeu. Credința vie înseamnă om viu în Hristos. Credința moartă înseamnă om mort în păcat. În Hristos nu poate rămâne decât cel viu. Mortul nu are legătură cu izvorul vieții, Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților. Cine este în trupul lui Hristos trebuie să aducă roade. Viața naturală a celui născut din nou este rodirea. Roada Duhului arată prezența Duhului Sfânt în viața cuiva, arată că nașterea din nou s-a înfăptuit. Dar dacă credința fără fapte este moartă, faptele bune, fără credința în Domnul Isus Hristos și fără nașterea din nou, oare nu sunt moarte? Dumnezeu nu este Dumnezeul morților și nici a lucrărilor moarte. Tot ce e mort nu face parte din Dumnezeu. Numai ceea ce se mișcă din Dumnezeu și spre Dumnezeu este spre folosul lui Dumnezeu și a fapturilor sale. Evrei 11 cu 1 Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința este prezentă în Biblie în mai multe moduri. Iată câteva exemple. Credința în Dumnezeu, Ioan 14,1 Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Credința în Fiul lui Dumnezeu, Galaten 2,20 Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.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 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Credința întemeiată pe puterea lui Dumnezeu, 1 Corinteni 2 cu 5, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Credința neprefăcută, 1 Timotei 1 cu 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Credința moartă. Iacov 2 cu 26. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Toate faptele bune care nu izvorăsc din credința Evangheliei sunt moarte, sunt ca niște cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu. Vezi Isaia 64,6 Argumentul cu sutașul Corneliu pe care îl aduc unii, vrând să arate valoarea faptelor bune înainte de credința în Domnul Isus Hristos, nu este întemeiat. Nu se spune nicăieri că sutașul Corneliu era mântuit prin aceste fapte. El era totuși un ales al Domnului în vederea mântuirii. În felul acesta îl găsise pe Dumnezeu, adică dorul după Dumnezeu. Rugăciunile lui Corneliu au fost luate în considerație tocmai pentru că aflase acest dor, însă mai trebuia să afle și calea sigură și unică spre mântuire, Hristos Mântuitorul. Apostolul Petru a fost trimis în vedere acestei lucrări, adică să lămurească lucrurile, aducând lumina cunoașterii în Corneliu și zidindu-i credința pe temelia Hristos. Dumnezeu a văzut dinainte în Hristos un copil al său, un mântuit al său, de aceea i-a luat în considerare faptele, adică i-a văzut viața de viitor pe care avea să o ducă în Hristos, căci Dumnezeu are totul sub ochi, trecutul, prezentul și viitorul. În felul acesta sunt adevărate cuvintele spuse de fericitul Augustin, tu nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Cine arde de dor după Dumnezeu, după adevărul său, Chiar dacă nu-i deplin luminat, Dumnezeu socotește ca fiind al său și îi trimite la timp lumina adevăratei cunoașteri. Îi trimite credința, care poate rodi adevăratele fapte bune. Faptele bune trebuie să fie o urmare naturală a credinței. Faptele se nasc din credință, nu credința din fapte. Credința este pomul, faptele sunt roadele. Este fără sens să se gândească cineva la roade fără pom. Trebuie să fim învița vița, Hristos, pentru ca să putem rodi, căci despărțiți de El nu putem face nimic. Și credința fără fapte și faptele fără credință vor fi egal de osândite. Viața creștină normală este binarea fericită a credinței cu fapta. Credința și fapta sunt cele două șine pe care înaintează trenul vieții creștine. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, o dreaptă credință într-o viață păcătoasă nu aduce niciun folos. Frumos scrie și Sfântul Tihon, după cum focului îi este propriu să încălzească, apei să ude, luminii să lumineze, tot astfel credinței vii îi este propriu să rodească fapte bune. Cel pe care nu te poți bizui în credință e un mort în trup viu, spune martirul Sextus. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Numai credința vie crește, umblă și lucrează pe ogorul vieții. Morții nu se pot mișca și nu cresc, ei se descompun. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, celui ce are credința vie. Această credință merge din putere în putere, din lumină în lumină, limpezind în cel ce o poartă tot mai frumos chipul lui Dumnezeu. Prea sfântă Mai sus de timp Mai sus de zările albastre Dorul nedorul dorul padre, Suim spre tine inimile noastre Țară prea fericită Spre tine calea ne-a deschis Prin sus pa patrucii e să ne primești pentru mecii, cum tu ne -ai spus. Capitolul 3, versetul 1 Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Învățătura bună este drumul vieții, învățătura rea este drumul morții, adevărul este izvorul învățăturii bune, minciuna este izvorul învățăturii rele. Cu câtă răspundere se încarcă cei ce dau învățături. Ei îndrumă spre viață sau spre moarte pe semenii lor, după cum este învățătura pe care o dau. În anul 1874 a fost condamnat la moarte un soldat francez pentru mai multe crime. Înainte de a fi executat, soldatul a zis Mor în păcat cu Dumnezeu căruia i-am cerut iertare. Am fost foarte vinovat, dar sunt alții mai vinovați de starea în care am ajuns. Aceștia sunt cei care m-au învățat să nu cred în Dumnezeu, împingându-mă în felul acesta la o viață destrăbălată. Dacă pentru cei care sunt învățători ai Evangheliei lui Dumnezeu este o primejdie, căci s-ar putea să se îngânfe sau să strice vreun cuvânt prin neveghere, dar pentru cei care dau învățături potrivnice adevărului lui Dumnezeu, cât de mare este primejdia în care se află? Este mai bine să taci, de o mie de ori mai bine să taci, decât să dai altora o învățătură care nu duce spre adevărul lui Dumnezeu, învățătură care dă frâul liber pornirilor sălbatice din om. Un înțelept american, Henry Adam, spunea, Un învățător are efect asupra eternității. Nu se poate spune niciodată unde se oprește influența sa. Sfântul Isaac Sirul, simțind marea răspundere pe care o poartă un învățător, spunea, Socotește-te în orice lucru sărac în a învăța pe alții și te vei dovedi a fi în toată viața un înțelept. Prin viața sa, orice creștin adevărat este un învățător, pentru că el este lumina din Dumnezeu, izvorul luminii. Este un mărturisitor necurmat al Mântuitorului Isus Hristos, pentru că în vederea aceasta a fost așezat într-un colț de lume. lui Dumnezeu Daniel spunea, Daniel 12,3 cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Deci trebuie să fim învățători, dar să nu fim numai cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Așa cum trebuie să iubim, așa trebuie să învățăm pe alții. Adevăratul învățător nici nu se dă drept învățător, iar cine spune că este învățător încă n-a ajuns la această treaptă. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Să nu te îngrămădești în locurile din tâi în adunări, ca să te arăți că știi să spui câteva vorbe. Dacă Dumnezeu te trimite, vei simți această trimitere și El va fi cu gurata, învățându-te ce trebuie și cum trebuie să spui. Dacă nu simți trimiterea lui Dumnezeu, ci doar un imbold al firii vechi, care vrea să arate că știe ceva, atunci înfrânează-te și rămâi liniștit. Scapi de o judecată aspră. Nu toți au darul vorbirii, nu toți au darul vorbirii, adică darul de a învăța pe alții cu gura, dar toți credincioșii Domnului Iisus trebuie să fie raze de lumină prin irea lor. În felul acesta au dreptul și datoria să învețe pe alții să umble pe calea neprihănirii. Țare, prea da' se tău e neumbrită fericire. Crucea ne-a În tine țară dulce odihnire. tare prea fericite, Spre tine calea ne-a deschis privarii sus. Prin jertfa crucii ești pregătite. Să ne primești pentru vecii, cum El a spus. Versetul 2 Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Nici credincioșii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de greșeli. Cuvântul lui Dumnezeu o spune și chiar dacă n-ar spune-o, tot situația aceasta ar fi. Atâta vreme cât suntem în trupul de carne și trăim într-o lume străină de Dumnezeu și de sfințenia Lui, greșelile vin și în viața noastră. Toți greșim în multe feluri. Deosebirea între un credincios, copila lui Dumnezeu, și un om din lume, neîntors la Dumnezeu, este că cel din poate cădea în greșeli și se poate ridica iarăși ca să-și continue alergarea pe calea neprihănirii. Cel de-al doilea nu poate cădea pe calea neprihănirii întrucât nu se află pe ea. Este un mort în păcat și tot ce face, face din starea aceasta. Mai întâi trebuie să învieze, să se nască din nou prin credința în Domnul Isus și apoi să alerge pe calea cea nouă a neprihănirii, cale necunoscută în lumea păcatului. Să revenim asupra versetului. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Dacă suntem superiori animalelor, aceasta este datorită limbii articulate. Dar, tot datorită limbii articulate, putem deveni inferiori animalelor, pentru că nicio altă viețuitoare de pe pământ nu își bârfește semenul. Limba ușurează legăturile dintre oameni, dar, tot ea, le și îngreuiază. Prin limbă se poate ajunge la cel mai mare bine și la cel mai mare rău în viață, depinde de felul cum este întrebuințată. Omul în general și credinciosul în special este chemat de Dumnezeu să aibă grijă, mare grijă, de limba sa, căci limba stăpânită este o pricină de binecuvântare, pe când cea lăsată în voia ei este pricină de blestem și nenorociri. Un om al lui Dumnezeu, Tudor Popescu, spunea, Nu este mijloc mai bun prin care omul să poată să-și stăpânească întreaga lui ființă decât să-și supună acest mădular neast împărat, limba. Tot trupul are de suferit din pricina limbii neînfrânate, dar nu numai trupul nostru suferă, ci și cei de lângă noi simt arsura limbii noastre când nu este sfințită de Dumnezeu. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, o mare cursă este de limbii care are nevoie de frău puternic. Aurelian Împăratul Păgân făcea o constatare amară când spunea, suport mai ușor mirosul unui stârv decât vorbirea stricată și nefolositoare. Fericitul Augustin avea săpat pe masa la care stătea cu musafirii cuvintele. Acelui care răpește bunul nume al cuiva care nu este prezent aici, nu este îngăduit să stea la masa aceasta. Dar nu numai bârfirea face vorbirea nefolositoare și dăunătoare, ci și neîmplinirea unei promisiuni. Cineva spunea, spune-mi cum îți împlinești promisiunile și îți voi spune cum stai cu creștinismul. Și vorbirea rece și neatentă face parte din vorbirea cu defecte, ca să nu mai amintim limbuția și lăudăroșenia. Cine vorbește mult, greșește totdeauna. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Fericitul Augustin zicea, în ce mă privește, nu-mi atribui această desăvârșire, deși sunt om bătrân cu atât mai mult pentru vremea când, ca tânăr, am început să scriu și să vorbesc poporului. Copiii lui Dumnezeu sunt desăvârșiți în ceea ce privește partea lui Dumnezeu în lucrare, care s-a făcut și se face în ei, adică plătirea prețului de răscumpărare, nașterea din nou, apucarea lor de mâna lui. Când însă este vorba de partea lor în lucrarea desăvârșirii vieții, căci au și ei o parte de făcut, sunt nedesăvârșiți. Dacă n-ar avea nimic de făcut, ar amorți, ar cădea în alte stări grele. Privind din acest punct de vedere, avea dreptate un înțelept când spunea, Perfecțiunea e vie. Lupta cea bună a credinței trebuie dusă necontenită de către fiii credinței, toți creștinii adevărați, până la dezbrăcarea de trupul fizic. În luptă însă nu sunt numai biruințe, ci sunt și înfrângeri câteodată. Fiind vorba despre vorbire, în versetul de mai sus, credinciosul trebuie să vegheze necurmat ca vorbirea să fie armonizată cu trăirea și mai ales să aibă un freu puternic atunci când trebuie să spună ceva. Un om credincios avea o pendulă, un ceas de perete, care arăta bine orele, dar bătea rău. Într-o zi l-a vizitat un vestitor al Evangheliei și privind pendula care bătea de cinci ori, dar limbile arătau ora două, i-a zis... Frate dragă, așa e și cu viața noastră. Ea poate arăta bine înăuntru, dar bătăile în afară, adică vorbirea, să fie altfel. Mulțumim Domnului de cuvântul Său pe care ni l-a dat și astăzi. În lumina Lui să ne cercetăm și să îndreptăm ceea ce este de îndreptat. Atenție la vorbire! Versetul 3 De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cărmuim tot trupul. Pildele ne ajută totdeauna ca să înțelegem mai ușor un adevăr, de aceea le-a folosit Domnul Isus așa de des. Să fim atenți la adevărul pe care îl cuprinde o pildă și să ne supunem lui, căci în aceasta este mântuirea și fericirea noastră. Versetul de mai sus este o pildă dacă punem cai lor în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Întreaga noastră ființă o cărmuim ușor dacă ne înfrânăm limba, oriunde am fi să nu uităm frâul pe care trebuie să ni l punem în gură ca să ne poată asculta toată ființa. Mult rău și multă otravă se strecoară în lume printr-o limbă neînfrânată. Filozoful grec Diogene, fiind întrebat odată care animal are cea mai otrăvitoare mușcătură, a răspuns dintre animalele sălbatice, mușcătura bârfitorului, dintre cele domestice, al lingușitorului. Mult adevăr cuprinde acest răspuns al filozofului păgân, căci atât bârfitorul cât și lingușitorul, prin vorbirea lor, nu mai pot fi puși în rândul oamenilor. Să ai totdeauna un cuvânt de spus pentru a dărâma chiar și lucrurile cele mai luminoase ale semenilor tăi, arată că limba este plină de o travă de moarte, și aceasta este cu adevărat o lucrare drăcească. În adevăr, ce repede se răspândesc vorbele bârfitorului. Cuvântul lui Dumnezeu îl aseamănă cu niște prăjituri care alunecă până în fundul măruntaelor, proverbe 18 ,8. E drept că ele dau pe față lucruri ascunse, dar nu zidesc. Numai puțini primejdioase sunt cuvintele lingușitorului. Având aerul că vrea binele, el nu face decât să se mintă atât pe el însuși cât și pe cel lingușit și să nu mai vadă nimic drept. Zicea Sfântul Ioan gură de aur, nu este ispită mai crudă decât să dai peste un lingușitor, căci lingușitorul este mai grozav decât orice fiară. Fiara se arată așa cum este, iar lingușitorul adesea sub chipul smereniei și a virtuții își ascunde veninul așa încât e foarte greu să afli și să te ferești de mărșăvia lui. Talmudul zice, patru categorii de oameni nu se vor bucura niciodată de binecuvântarea Domnului, ușuraticii, lingușitorii, bărfitorii și mincinoșii. Și lucrarea bărfitorului și lucrarea lingușitorului duc la moarte. Numai Domnul Iisus poate stăpâni limba, să-i o dăm în stăpânirea Lui, cum i-am dat și inima noastră, și vom fi feriți de cădere. El este frâul cel mai puternic, nu numai pentru limba noastră, ci și pentru toate pornirile trupului nostru. Prin El putem supune spre o ascultare mai desăvârșită întreaga noastră ființă față de Dumnezeu și cuvântul Lui în orice timp și în orice loc. Țare. Eternă țară Izvor adânc Al dragostei neîngrădită Țară Ne ieși cu moară, Pentru eternitatea Fericită Țară Prea fericită Spre tine Calea ne-a deschis Prin Iisus Prin jertfa crucii Ești pregătită Să ne primești pentru vecii Cum El ne-a spus Țară prea felicită Spre tine calea ne-a deschis Prin Harisus Prin crucii Ești pregătită Să ne primești pentru vecii Cum El ne-a spus Versetul 4 Iată și corăbiile, cât de mari sunt, și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cărmuite de o cărmă foarte mică, după gustul cărmaciului. De niciun folos nu este mărimea corăbiei, frumusețea ei și încărcătura scumpă de pe ea, dacă nu are cârmă bună și cărmaci priceput. Toate valorile corăbiei împreună cu ea se pot duce în fundul mării, dacă nu-i cum trebuie cârma și dacă nu veghează cârmaciul. Viața noastră este ca o corabie pe mare. Ca să poată ajunge cu bine în portul veșniciei, trebuie să fie cârmuită cu dibăcie și fără întrerupere, căci pe marea lumii sunt primejdii mari, furtuni năpraznice, stânci ascunse, bancuri de nisip și vârtejuri periculoase. Cine ar putea să conducă fără riscuri această corabie? Făcătorul ei, Dumnezeu, a găsit un cârmaci de săvârșit pe Duhul Sfânt. El nu greșește și nu obosește în cârmuirea curăbiei vieții noastre, dacă i-am dat în adevăr cârma în mâna lui. Totul atârnă de predare. Dacă predarea este 100% realizată în noi, atunci viața ne este deplin asigurată. Galateni 5 cu 16. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Iată îndemnul limpede pe care ni-l dă Sfânta Scriptură. Dacă vrem să ajungem cu bine și fără pierderi în portul veșniciei, să încredințăm 100% cărmuirea corăbiei vieții noastre Duhului Sfânt, El nu ne cărmuiește decât atunci când ne lepădăm de noi înșine, când tăiem toate legăturile cu care ne priponește firea veche sau Duhul viacului acestuia și trăim într-o deplină ascultare de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Așa cum ne cârmuiește Duhul Sfânt, nu vom fi în pericol de naufragiu sau de pagube și vom ajunge cu bine în portul veșniciei. Ați ascultat meditației scrise de Nicolae Moldovianul la Cartea Iacov?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 mai sus de timp, mai sus de sările al voastre. Dorul ne dorul pană, Suim spre tine inimile noastre. Țată, prea fericită, Spre tine cală mi a deschis privanii sus. Îngerfa crucii e pregătită, să ne primești pentru vecii Cum tu Țară Prea bună țară La sânul tău E neumbrite fericire Crucea Ne ascovară În tine țară îi dulce odihnire Țară Felicite, spre tine calea ne-a deschis prin lanii sus. Prin jertfa ești pregătită Să ne primești pentru vecii cum El ne-a spus. Țară, eternă țară, Izvor din al dragostei neîngrădită.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 Spre a spre tine calea ne-a deschis prin arisus. Prin žerfa crucii ești pregătită să ne primești pentru veci cum el ne-a spus.